Hát még előbb volt egy apróbb kellemetlenségünk. Amikor már éppen indulni akartunk, belépett a kocsmába toprony Berry és hazudós Berry. Ez a két Berry fivére volt a már elintézett, tűnődő berinek, Annak a aki akivel a hercegnek differenciája volt. Egy pillantással felmérték a terepet. A Béri fiúknak különben is ez volt a különös ismertetőjelük. Senki sem tudott úgy felmérni egy terepet, mint ők, pláne egy pillantásra. Azonnal észrevették a bátyjukat. Hát a bátyóka kisé gyengélkedő állapotban volt még mindig. A Béri fiúk arcát lassanként belepte a pír. Kérdő pillantást vetettek a kocsmárosra. Kivel verekedett tünődő? Kérdezte Toprony -Beri. Velem! Felelte vidámon a herceg. Mielőtt a kocsmáros, aki valami miatt a homlokát borogatta, éppen válaszolhatott volna. Velem! mondta utána én. Hát ez a fiatal ember nem mond igazat. Oh, ez már kisé túlságosan, és bizé. – Elhiszem, hogy bizé, penség, súktam na De higgyel, kérem, hogy a cél szentesíti az eszközt. – Hát ezek nem emberek, hanem vadállatok, ha véletlenül méregbe jönnek, mert hát valaki megbántotta az önérzetüket. – Ugyan, mondta a herceg, valóban méregbe jönnének. Igen, fenség, ezt garantálhatom. Nagyon méregbe jönnek. Na, és mit változtat ezen a tényen, hogy én vertem meg a fűhérüket? Azonnal a tényen semmi esetre sem változtat, fenség. De szíves engedelmével mégis helyesebb lesz, ha úgy csinálunk, ahogy a spanyol arénákban szoktak. Hát tudja, amikor az egyik torreádor bajban van... Akkor jön a másik, és magára vonja a bika figyelmét. Már ne vegye rossz néven fenség, én bármennyire is el vagyok ragadtatva az ön verekedési tudományától, de hát ön mégis tapasztalatlan és kezdő, és okosabb volna, ha rám bízná ezeket a fiúkat. Még már csak jobban értem az ilyen kocsmai nézeteltérések technikáját. Úgy értsem ezt, hogy ön helyettem akar bizébb verekedni. Úgy, Fenség, önt rám bízták, és semmi szín alatt nem mernék az ezredes szeme elé kerülni, ha valami baja esnék. Az ezredesnek? Na nem, Fenség, hát önnek. Aha, értem. Azt kérem, ha... Úgy gondolja, hát semmi kifogásom ellene. Önnek ígéretet tettem, hogy amennyire csak lehet utasításaihoz fogom tartani magam. Tessék, tegyen, amit akar. A két berri felé fordultam. Na, fiúk, hát akkor most mi van? Miért hogy ki intézte el a tűnődőt, és én feleltem? Megmondtam, hogy én. No, szabad tudnom, hogy mire való volt ez a kíváncsiság. Amit lehet, hogy elég tételt akartok venni? Azt nem, felelte a hazudós Beri. Csak éppen összetörjük a csontodat. Gondoltam, az ilyen ideges emberekkel jobb, ha szőrmentén bánik az ember. Éppen ezért gyorsan szájom vágtam, mielőtt elmérgesedne a helyzet. A következő pillanatban hazudós Berri rámugrott. Én félre csúsztam előle, és kétszer állom vágtam. – De beszélhettem én ennek. – Ezt nem lehetett lecsillapítani. Ez a két komoly boxütés, ez ettől minden rendes ember hosszabb ideig gyengélkedett volna. Ez azonban fel sem vette. Engem azonban a következő pillanatban felvett a földről. Magasan a levegőbe emelt, és hát aztán akár ügyetlenségből, akár készakarva. Az ember az ilyesmit ebben a helyzetben a legritkább esetben tudja kellő értékben kikutatni. Elejtett. Hát, ahogy estem, esegettem lefelé, arra gondoltam közben, hogy ezt a kis bunyót mindennek inkább nevezhetem, mint sportnyelven szólva lefutott meccsnek. A hazudós Barry ritka kemény legény, akivel nem lesz könnyű dolog elbádni. És hát mit tesz a véletlen? Alig, hogy a földre estem, és már éppen pattanóban voltam felfelé, Kaptam egy akkora pofont, hogy futólag megpillantottam a tejutat. Igaz, később kiderült, hogy csak összetévesztettem azzal az óriási üveg tejjel, amelyik éppen utat csinált egy összeverődött társaságban, a felém rohanó toprony számára. Na fede, gondoltam. Itt most el kell esni a becsület mezején a herceg védelmében. Villámgyorsan kiosztottam 18-20 ökölcsapást, közben azonban vérezni kezdett az orrom, bedagadt a szemem, és iszonyúan zúgott a fülem valamitől. Na, de hogy mitől? Hát erre a leghosszabb töprengés után sem jöttem rá. A herceg közben igen lojálisan viselkedett, mint olyan ember, aki teljesíteni akar egy feltételt. Nyugodtan áldogált a söntéspultnál, a plélapra könyökölt és rospálinkát ivott, amely rendkívül ízlett neki, mert többször csettintett a nyelvével és bólogatott is. Tudják, régi tapasztalatom, hogyha egy herceg bólogat, akkor nagyon ízlik neki a rospálinka. Na jó, de nézzük, miből élünk esetleg azt, hogy mitől halunk. Megvallom őszintén, ez a két Barry alapos gondot okozott nekem, mert láttam, hogy nem boldogulok velük. Higgyék el, hogy noha az ide vonatkozó szakirodalom másként írja, de az nem mindig biztos, hogy egy középtermetű, nem túlságosan erős, karcsú, derekú fiatalember okvetlenül elbánik két vasgyúróval, akinek mindegyike erősen megközelíti a száz kilót. Hát szép volna most azt írni, hogy behúztam egyet jobbra, aztán megbehúztam egyet balra, mire a két óriás úgy csuklott össze, mint valami lisztes zsák, egy kisé lihegett, azután boldog, elrévült, bosolyjal elájult. Hát nem... Itt az történt, hogy behúztak nekem egyet jobbról, azután behúztak egyet balról. Mire úgy csuklottam össze, mint egy lisztes zsák, és boldog, elrévült mosolyjal elájultam. Amikor magamhoz tértem, azt hittem, hogy csak álmodtam az egészet. Már tud azt, hogy elájultam volna előzőleg. Hát kérem, más is azt hitte volna. Egy kicsi furcsának tűnt ugyanis, hogy leütöttem mind a két berit, a toprongyost is, meg a hazudóst is. Nem lehetett a dolgot félremagyarázni, mert ott feküdtek közvetlenül a közelemben, és igen szenvedő arcot vágtak. Összeszedtem minden megmaradt erőmet, kecsesen talpra szökkentem, és körülnéztem, hogy fogadjam a gratulációkat. Mutó végre nem kicsiség, hogy így elbántam ezzel a két emberről. A kiábrándulás szomorú volt. ma herceg még mindig ott támaszkodott a pulton, még mindig rospálinkáját itta, és még mindig bólogatott, tehát a pálinka nyilván még mindig izlet neki. Ekkor azonban odalépett hozzám egy alacsony, zöbök, nagyon szélesvállú, feltűnően csúnya bácsi. Megveregette a vállam, és így szólt. No, – dob jobban van már. Hát gratulálok, nagyon szépen verekedett. Nem tehet róla, hogy alulmaradt. Egyébként Text Malahida a nevem. – Hogy mit csináltam? – Mondom, Text Malahida a nevem. – De az előbb mást? – mondott. Ez attól lehet, hogy még szédül. Az előbb is azt mondtam, hogy text Malahida a nevem. A fene törődik a nevével. Én nem arról beszélek, hanem arról, amit előzőleg mondott. Hogy én valamit csináltam. Nagy úgy. Na azt mondtam, hogy alul maradt. Ki maradt alul? Maga. Ezeket a disznókat kiütötte itt le. Gondoltam magamban, ha most azt válaszolja, hogy ő, én úgy szájon vágom, hogy feldönti a háta mögött álló társaságot. Tex Malahida azonban kinyújtotta a kezét, és a még mindig nyugodtan áldogáló hercegre mutatott. Ez a fiatal ember ütötte le őket, akit maga meg akart menteni. Maki miatt magára vállalta az egész előbbi verekedést. Úgy hiszem, elpirultam kisé. Ez bizony szer felett kínos. Az embert a legjobb szándék vezeti, hogy megvédje egy védencét a kellemetlenségektől, és régi, gyakorlott... Nem is nagyon rossz hírű, verekedő létére felvegye a harcot ilyen nem megvetendő ellenfelekkel. Na és akkor meg kiderül, hogy a védenc védi meg a védőt. Mire természetesen az egész kocsma az illető védőn röhög. Kisé ellenséges pillantást vetette magam köré, hogy megfigyeljem, röhögnek-e, vagy nem? Na, szerencsére nem röhögtek, mert ez esetben a hercegnek ismét dolga lett volna, hogy megmentsen engem, mert bizony inzultáltam volna az egész társaságot. Abi pedig azt illeti, folytatta a kis zömök ember, hogy a fene törődik a nevemmel. Közöldöm kell magával, hogy kisé életveszélyes egyém vagyok, mint említettem és mint azt nem győzöm eléggé hangsúlyozni, text malahida, és ezen a néven Amerikában meglehetősen sok rendőr fogalmazó ismer. Biztosra veszem, hogy e pillanatban rendőrs homlokkal komolyan és gondtelheltem bólogatnak, ha eszükbe jutok. Na, de ez most nem pontos. Csak éppen tudtára akartam adni, hogy kár, könnyelbű kijelentéseket tenni a nevembel kapcsolatban. Ma fontos a herceg, aki bihenderek derekasan viselkedett. Na, na ez így nem lesz jó. Hát hogy a fenébe tudta meg ez a gangster, hogy a rossz pálinkázó fiatal ember egy herceg? Ugye miért nevezi hercegnek ezt az úriembert? Kérdeztem ártatlan arca. Na, hát mert az? Hát, már, honnan veszi ezt? Ez egy igen derék, öreg jószágigazgató fia, aki most érettségizett, és a papája, az öreg jószágigazgató, jutalonképpen elküldte egy kicsit világot látni. Bólintott. Ahogy gondolja. Hát ez vajon miféle hülye válasz? Mi az, hogy, ahogy gondolom? Úgy látszik, ezt a pasas nem lehetett félrevezetni, pedig ez nem lesz így jó. A herceghez léptem. Hát, fenség, mondtam halkan. Közbevágott. Tudom, most következik a függés. Úgy van, ahogy fenséged mondja. Lógunk. Utánozhatatlanul előkelő mozdulattal pénzdarabot dobott az italpultra, barátságosan Tex Malahida fele bólintott, és távoztunk. Amikor kijértünk a sötétedő utcára, és befordultunk egy sikátorba, néhány keresetlen szóval, hát már kisé zavartan és dadogva, megköszöntem a verekedéssel kapcsolatos szíves közbenjárását. – Ugyan, ugyan, mondta. – Szóra sem, pizé, érdemes. mi úri emberek mindig megtesznek egymásért. – Nem igaz, kedves bizé? Lor, segítettem ki. – Igen, igen, kedves bizé. A fene egye már meg, hát már megint segítettem neki, de ez volt az utolsó eset. Mentünk az elnéptelenedett sikátorban a laktanya felé. Csak néha-néha bukkant fel egy-egy ányszerű alak előttünk. Valaki valahol felsikoltott, egy rozzant viskó kapuja alól némi hörgés hallatszott, aztán megint egy árnyék, és az utca végéről lassú, nyugodt, ráérős léptekkel, a gumibottyát kényelmesen lóbálva egy arab csendőr, Úgynevezett gumié ballagot mi felénk. Az egzugos mellékutcákon áthaladva állandóan az volt az érzésem, hogy valaki követ bennünket. Ezeknek az utcáknak azonban éppen az a különös ismertetőjele, hogy az ember úgy érzi, valaki állandóan surran mögötte. Nem törődtem tehát a dologgal, és nyugodtan mentünk tovább. Egészen addig, amíg kiértünk a Marechal Zsoffra. – Nos, fenség? – mondtam. – Ezt a néhány lépést, ami a főparancsnoksági palotáig van, már megteheti egyedül is. – Későre jár, nekem be kell mennem az erődbe. Ha beértem, azonnal telefonálok, hogy megtudjam. – megérkezette. A herceg elnézően mosolygott, és a vállát vonogatta. – Ugyan, ugyan! – há a komolyan úgy bánik vele, mint valami kisgyerek volnék. Szó sincs róla, felség. A felelősség azonban olyan nagy, hogy én... Há, jó, jó, értem. Hát pívjon csak fel, de legyen egészen nyugodt. Nem lopnak el út közben. – Pen ebben az egyben tévedett, – mondta nyoni herceg.